Jo para qëtë e ligjeratët të ndryshme fetare nga hoxë inderuar Omer e Fendi Bajrami. Me shprezë se këto ligjeratët do të këndikim në zemrët e juaja, do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj. Alhamdulillah.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 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala al-Muhammad Kama salliht ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim Innaka hamidun majeed Allahumma barik ala Muhammadin wa ala al-Muhammad Kama ba rakta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim Innaka hamidun majeed أما بعد ebena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 Kemi përfundu besimin në Allahu subhanahu wa taala, besimin me lëujet, besimin librat, besimin pejgambert Allahut, besimin ditën e gjykimit dhe ligjëratën e fundit, besimin kaderin, ngacaktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pas kushteve të imanit autori kalon në një temë tjetër e cila flet për besimin në pejgamberin e fundit, në vullën e gjithë pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo temë thujë se është e njohur shumica e atyre që kemi me përmend, jëntë njohura për gjithë me gjithat autori i përmend disa qështje kryesore që kanë të bojnë me besimin ton në pejgamberin e fundit sallallahu alaihi wasallam, për të kalu pastaj në pasimin e sunetit edhe për të vazhdu me lojet edhe rezikun e bidatit. Thot autori në formë poezia, kur flet për pegamberin sallallahu aleyhi wasallam, në bi juna Muhammedun min Hashimi, ilë dhe bi hidu në shekin jën temi. Pegamberi jon Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, është prej familjes, prej bivet Hashimit. Pasars i sigurt prej bijvës Ismailit alayhi salam. Peambëri sallallahu alayhi salam as prej bijvës Hashimit, ndërsa zinxhiri ti arin deri te Ismaili alayhi salam. Foth peambëri sallallahu alayhi salam, Allahu prej bijvës Ismailit alayhi salam i zgjëlli fisin Kenana. A përtura i zgjëlli Qurayshitin apër kur ai shi tave e zgjelli Beni Hashimin, Bita Hashimit. Apër gjithatyra e zgjelli pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu autori thot Mauliduhu bi Mekkat al-Mutahhara, hijratuhu li Taybet al-Munawwara. Lindja ti është në Mekkën ëndëruar, ndërsa hijrëti ti ti është në Medinën ëndriquar. Për ambejri s.a.v. lindin Mekke. Ndërsa shpërngulja ti, ishtë në Medinë. Ba'da arba'ina bada al-wahju bihi, thumë da'a ila sebili rabbihi. Pas i imbushi për ambejri s.a.v. katërdhët vite, i ardhë wahji, i ardhë shpallja pre Allahu të subhanahu wa ta'ala. E pas taj, filoj thirjen e ti, Në rrugën e Allahu të subhanahu wa ta'ala Ashra sinina eyyuhan nasu abudu Rabban ta'ala shënuhu wa wahidu Dhjet vita për ambejri sallallahu alaihi wa sallam Thirin besim në Allahu të subhanahu wa ta'ala Dhjet vita thiri veçn të uhid I thiri njërës në Mekke Besoni Allahun mos i shëqroni ati as njësën Edhe kjo ka qenë thirja E gjithë pejgambarve parati, të cilët, ju kanë thamë popullit tëre, Ja kohë mi abudullahë, ma lëkum min ilahin gajruhë. O popull, a dhurani e Allahun, nuk meritan të dhurohet askush, posti. Gjithashtu, Allah subhanu e ta'ala thëtë, Welëkat baathna fi kulli ummetin rasula, Të gjithë do popull, kemi dërgu pejgambar, E ni abudullahë, تأذرني اللهن اتا كانفير تأذرني اللهن واجتنب الطاغوت هذا لرجوهني بر الطاغوت برچدو سندي تعذروهات بس الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم 10 ديت تيري التوحيد ناذرم وثن الله سبحانه وتعالى وبعد 50 من الاعوام مضت لعمر سيد الانام E kur për ambejri sallallahu alaihi wa sallam Arritin moshën 15 vjeqare Moshën 14 vjeqare Filaj wahji Kur arritin moshën 15 vjeqare Esra abihillahu ilaihi fi dhulam Wa faradal khamsa alaihi wa hatam Kur arritin moshën 15 vjeqare Allahu subhanahu wa ta'ala Engriti për ambejri sallallahu alaihi wa sallam Për ambejri sallallahu alaihi wa sallam Udhtei udhimin i cili quhet Isra edhe Mi'raj, kur arriti në moshën 50 vjeçare, Allahu wasallam, e ngriti pe Ambeirin Sallallahu Alejhi dhe Selam e udhtoi udhimin e Isras edhe Mi'rajit edhe ia bën i fars pesë kohë namazit. Foth Allahu Subhanu Teala, Subhanalladhi asra bi'abdihi leylan. Lart madhëria i takon atij i cili أعطي ربنا تي ناطا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى أعطي تريد كيف؟ تريد المسجد الحرامي تريد المسجد الأقصى كل تيمة توجد تيمي إسراء إسراءة في عمبيري صلى الله عليه وسلم أعطي تريد أن تريد أن تريد Për të folë ma Allahu subhanahu wa ta'ala Thot Allahu subhanahu wa ta'ala Walakad raahu nazleten ukhra E atëher E pa pe ambejri sallallahu alaihi wa sallam E dheniher Kan dhe pa E pa Jibrilin Aleyhi sallam Inde sidrati l-mumtaha E pa ata Na sidratu l-mumtaha Indeha jannetu l-ma'wa A të pran Ku është janneti l-mumtaha Më ua, për ambejri sallalli e sellem, pra në moshën 50 vjeqare, e bani Isran edhe mi arrajin. Për ambejri sallalli e sellem, në hadithin që e transmitan Bukhariu edhe muslimi, të regan për uftimin e ti, thot për ambejri sallalli e sellem, e pash në qilin e par, Ademin aleyhi sallam. E pastaj në qilin e dyt, e pash Yahyan, e dha Aysan alayhi salam, e pastaj në cilin e tretë, e pash Yusufin alayhi salam, e pastaj në cilin e katërt, e pash Idrisin alayhi salam, pastaj në cilin e pestë, u ngrit dhe e takoi Harunin alayhi salam, e pastaj në cilin e gjashtë, e takoi Musa alayhi salam, në cilin e shtatë e takoj edhe për shëndeti Ibrahimin a.s. Prakshtu pe Ambiri s.a.s. të regon për uthimin e ti natën e Mi'rajit. E pas taj, pas i arritin qilin e shtat, pas i arritin sidratul mund tëha, Allahu subhanahu wa ta'ala i abani obligim për umetin e ti pëz dhe të kohë namaz farzë e pastaj e dini hadithin për ambëri sallallahu a.sallam e luti Allahun subhanu wa ta'ala dërisa i azbriti Allahu në 10 namazë e pastaj e luti edhe njëher e Allahu i azbriti në 5 kohë namazë obligim ndërsa shpërblimi i tëra sa me i falë 15 namazë e pastaj autori thot wa ba'da a uamin 3 madat min ba'dje mi arajin nebiji o në kadat e pasi kalun tre vite pas mi arajit pe ambejri sallallahu aleyhi wa sallam pe ambejri sallallahu aleyhi wa sallam 15 vjeqar u dhej për isra dhe mi araj pasi kalun tre vite thot Udhin e bilhijrëti nëhwe jë thëriba, ma kulli muslimin lehu këtë sahiba. Atëher për ambejri sallalli e sallam, u urdhuru pre Allahut, që të bënsh për nguljen e ti, prejnë mekën Medina, bashkë me sahabët që e kishin besu atë. Për ambejri sallalli e sallam, në moshën 14 vjetare, i ardhë wahji. Në moshën 15 vjetare, u ngritë miarajë, në moshën pëzzët e trevje qara u urdhru të shpërngulat për në Medinën ndriquar bashkë me sahabët e ti të thilët e kishin besu për në bëjrin s.a.s. e pas tëj wa ba'daha kulli fa bil qitali li shi'ati l-kufrani wa dalali pas i për në bëjrin s.a.s. u shpërngul Medina u urdhru me një urdhër të thilin e kish të pas ndalum maharat U urdhru për ambejri s.a.s. me i luftu jo musliman. Deri sa ishtë në Mekke, nuk kishtë të gjihad, e kishtë ndalu me luftën. Kur u shpërngu l-Medina, atëherë Allahu e urdhrujë që ti luftën njerës të kufrit edhe dalaletit. Thotë Allahu s.a.s. Udhina lillëzine yukatelune bi anahum dhulimu, Allahu i alejëjë. Peambëri sallallahu alejhi wasallam, edhe atyre që kishin besuar të luftonin për shkak se atyre ju ishte bë zullum, ata i kishin lën familjet, i kishin lën shtëpitë, pasurinë, vendin, gjithë ky zullum që ju ishte bë musliman ve Allahu i urdhëroi që të luftojnë kundër armiqve dinit Allahu subhanahu wa taala. E pastaj peambëri sallallahu alejhi wasallam, përveç që ju bó obligim xhihadi Në vitin e parë që kalëjnë me dine, për amberi sallallalli e sellem, në vitin e parë gjithashtu ju urdhru të plotsohet namazi. Për amberi sallallalli e sellem, sa ishtën me kë namazin e falte nga dyre katë. Kur kalëjnë u shpërngull me dine, u urdhru që të plotsohet namazi. Ata namaze që janë nga katër, a akshamit që është re, u urdhru që të plotsohet namazi. Për deri sa është njeri u në vendin e ti, ndërsa kur tjetë u tharë, në betët gjithashtu nga dyre katë përveç akshamit. E pastaj, në vitin tjetër, për ambejri sallalli e sellem, ju obligu edhe agjerimi, ju obligu edhe zekati. Për ambejri sallallalli e sellem, vitin e parë, ju obligo namaz i plot edhe xihadhi në vitin e dytë ju obligo xherimi edhe zekati në vitin e gjashtë ju obligo haji pe anver sallallahu alaihi wasalam disa dietar kan thon për hajin ju obligo në vitin e 9 disa kan thon në vitin e 10 pse autori thot wa ba'da an qad ballagha ar-risalata wastanqadha al-khalq min al-jahala Pas e paambëri sallallahu alejhi wasallam e përcjelli mesazhin që ja kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe i nziri njert për xehaletit, i nziri njert për ignorancës, u akmalallahu bihi alislam wa qama dinu alhaq wastaqama. Dhe pasi e plotsoi Allahu subhanahu wa taala që din e banit plot, peambëri sallallahu alejhi wasallam e përcjelli komplet اتيك استا ادر بر الله سبحانه وتعالى قبضه الله العلي الاعلى سبحانه الى الرفيق الاعلى باسيه كومبليتوي بر امبيري صلي الله عليه وسلم مساجين athar Allahu subhanahu wa ta'ala i amor i shpirtin pe ambëris sallallahu alaihi wasallam edhe perfundoi jeta e tij thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma muhammadun illa rasul nukosh muhammed sallallahu alaihi wasallam dishtetër për veç se peigambëri Allahut kad khalet min qablihi ar-rusul edhe para tij ka pas peigambër A fa immata au kutila inqaleptum ala aqabikum A nëse vdes pe ambejri s.a.s. apo vritet Ju akeni me akty shpinën dinit Allah subhanu e ta'ala Gjithashtu thot Wa ma gjaalna li besherin mi qablik e lkhuld Për asni njeri nuk kemi ba që tjetan për gjithmon Për asni njeri Allahu nuk ka ba që ajtjetan pa fundë Dhe si kur të kishtë jetu dikush për gjithmonë, do të kishtë jetu pe amberi sallalli e sellem Po nëse edhe pe amberi sallalli e sellem ka vdik, nuk mbetet ma për dikant tjetër që tjeton për gjithmonë Efe i mitte, fëhumul khalidun, nëse ti vdes, thotë Allahu subhanu e ta'ala Nëse ti pe i gamberi Allahu dëvdes, a kanë me mbetë ata për gjithmonë? Gjithashtu Allah subhanu wa ta e ta'ala i thapi ambejri sallallahu aleyhi sallam duke qenë gjall Inna ke mejit wa inna hum mejitun Ti je i vdekur edhe ata janë vdekur Qka nënkuptan ti je i vdekur ti nuk i qare pa vdek Ti pa tjetër ki me vdek ti je i vdekur edhe ata janë vdekur E pas te autor i thot Nesh edu bil haqqi bil ar tijabi بأنه المرسل بالكتاب بسوين باكورفر دشيم جو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أشت پیغمبر ای اللہ اذا أشت ایدرگوم ملیبر پر الله سبحانه وتعالی وأنه بلغ ما قد ارسل وأنه بلغ ما قد ارسل Bihi wa kullu ma i lehi unzila, edhe besojmë se pe ambejri sallalli e sellem e për cili gjithat që ja kishtë e zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala edhe e plotsoj e manetin e ti. Gjithashtu, besojmë që pe ambejri sallalli e sellem për dalim për i pejgamberve tjerë është pejgamber për mbar njërzimin, pe ambejr tjerë kanë qenë pejgamber për popullin e tyre. Ndërsa pe amberi, wasallam, për gëmbëri sallathe a.sallam, është për i gëmbër për gjithë njerës, për njerës të dhe gjindë, për mbar njerës të dhe gjindë. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, Vama arselnake illa ka fetellin nasi, bëshiran wa nadhira. Nuk të kemi dërgu ty përvejt se për mbar njerëzimin për gëzuas edhe qërtuas. Gjithashtu thotë, Vama arselnake... Illa rahmeten lil'alemin, nuk të kemi dërgu ty përveç se më shirë për kanë, për mbar njërzimin, për gjithë, për ambejri sallallalli e sellem, për dalim nga pejgamber tjerë, ishte pejgamber i gjithve, gjithashtu për ambejri sallallalli e sellem, për dalim për i pejgamberve tjerë parati, është pejgamber i gjithve. Pastimon nuk ka pejgamber. Besojmë që pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sellem është pejgamberi i fundit, vul e pejgamberëve. Pastimon nuk ka بيغمبر ثوت اوتوري وكل من من بعده قد ادعى نبوه فكاذب فيما ادعى سيسيلي تشدوكوش قاص بيامبيري صلى الله عليه وسلم ثوت سي كاارت بيغمبر لوق ثوت سا اش بيغمبر اي اش غنيستار ناتشا ثوت فهو ختام الرسل باتفاق وافضل الخلق ale iplaqi peambëri sallallahu alejhi wasallam me pajtimin e gjithmuslimanve me pajtimin e gjithve es peigamberi fundit edhe per kët nuk ka dyshim gjithashtu es afdalul khalk kriesa më mir njeriu më mir prej gjithkrijesave te allahut subhanahu wa taala thot peambëri sallallahu alejhi wasallam thot un i kam pes emra peambëri sallallahu alejhi wasallam thot Unë i kam pëse emra, cilët janë emra të peamberi sallalli e sallam, Muhammed sallallahu alai e sallam, Ahmed, këtë dyën të njohur, pas taj, el mahi, peamberi sallalli e sallam, është mahi, qëka është mahi? është fshires, ka thonë, unë jëmë aj, me cilin Allahu e ka fshi kufrin, kur ka arë peamberi sallalli e sallam, Allahu e ka fshi kufrin, edhe e ka pru, islamin thot unë jam el mahi gjithashtu unë jam el hashir qka është el hashir thot unë jam aj që kam murin gjall i pari edhe emri fundit el akib qka është el akib ajo që jemi duke fol tash akib është pejgamber që nuk ka më pejgamber pas ti pra pejgamberi sallallahu alai salem i ka pes emra muhammed ahmed ahmed el-mahi, el-hashir edhe el-akib këta janë pas emrat e pehamberi sallallahu alie sallam gjithashtu thot pehamberi sallallahu alie sallam shembuli im edhe shembuli pejgamberve tjerë parameje është si kur shembuli një personi i cili e ndërton një ndërtez shumë të mirë me gjitha kushtet e plotëson ate përveç se e lën një tul mëngu krejtë ndërtisa e kompletume, e bu kur e regulume, përvesht një tull, është më angu, e pas taj vi njërtë dhe vizitojnë atë, e dhe thonë, sa mire pas ka regulu, po si kur ta kishtë plëcu, ta kishtë vëndu edhe qatullën, atër i shte bo komplet, thotë sallallahu alesallem, e unë jam, Sikur ajo tulla me cilën Allahu subhanu wa ta'ala E ka plotësu, e ka kompletu Këtë din, e ka kompletu Gjithë zinqirin e pejambërve Të Allahu subhanu wa ta'ala Gjithashtu pejambëri Sallalli e sellim thët Jëmë dëllu për i pejambërve tjerë Jëmë vequ, jëmë grit Me disa vlere dhe merita Për i gjithë pejambërve E ata janë gjasht Pejambëri sallalli e sellim është vequ për i pejambërve Me gjash gjera Tëllat janë ata O ati të gjewa mi al kelim Më është dëdan Fjallë e plot Për Amberi s.a.s. ka fol pak Po me një hadith Që ndoshtë të ka gjysë rejshëti Apo një rejshët Djetarët pas taj kanë komentu Me djetëra apo qindra faqe Të hadithëve të për Amberi s.a.s. Për Amberi s.a.s. ka fol pak Po Allahu ja ka dhanë Këtë veqori Me pak fjallë Ka përfshin shumë kuptim. Kjo është një veçëri e pe ambejri sallallahu aleyhi wa sallam. Vë nësërtu bi rrëbë edhe jam dihmu me frik. Pe ambejri sallallahu aleyhi wa sallam. Para se dëllë me armishtë Allahut me luftu, një transmitin tjetër thët, me sirët e shëherë, një mujë për para, Allahut e ka futë frikën zemrat e tyre. Kjo të veqëri për pehamberin s.a.s. Pa dalë me luftu, një mujë për para, Allahut e ka futë frikën zemrat e tyre të armijgve të Allahut. E disa për i djetarve kanë thonë, kjo është për peamberin sallallalli e salem, edhe për gjithë umetin e peamberin sallallalli e salem, për dalim për i pejgamberve edhe umeteve parati. U ohillet li el ganaim, edhe më është leju mua, më është ba halal plashke e luftës. Umetet parati e kanë pasë haram plashke në luftës, ndërsa kjo med e ka halal plashke, Plashkën e luftës U e gjojil e të li e lë ardu Mes gjiden u e tahura Edhe më është bo toka Gjami edhe e pasër Toka këti u mejti Ju ka bo gjami Ju ka bo e pasër Kur don edhe ku don Mundet mu fal Përveç rasteve edhe vendeve Ku kanë dalu për Ambiri salada, Sallem, Kjo tokë është e pasër Përveç varezave Banjove Vendeve kurrin devet Edhe vendeve që janë papastra Gjithoka është e pastr Aty kudzan namazi Ki mund si me ufal Kjo është veqëri për këtë umet Edhe për pejambërin sallallahu aleyhu a sellem Wa ursiltu ilal khalki kaf Edhe jam urdru për mbar njerëst Kjo është dalim për e pejambërve tjer Edhe e fundit Wa khuti me bijen në bijun a dhe oj do vulos me mua pejgamberllaku jam vula pejgamberve qe nuk ka ma pejgamber pas tij kto autori thot edhe as dallu peamberi sallallahu alejhi dheselam sikri esa me mir prinbar krijesave alejohet me thon qe peamberi sallallahu alejhi dheselam ast me miri i gjithnjeresve me miri i gjith pejgamberve Ndersa peambëri sallallahu alejhi wasallam ka thon la tufaddilu baina anbiaya illah mazban idalim ndërmjet pejgamberëve Allahu të Allahut mos thë ky pejgamber është më i mirë se ky pejgamber e alejhohet me thën se peambëri sallallahu alejhi wasallam është më i miri i gjithë pejgamberve më i dalluari ma që Allahu i ka dhën vlera dhe merita alejhohet peambëri sallallahu alejhi wasallam thot Anë sejidu waledi adam, uni jëmë zotriju i gjithë bivë të ademit, wala fëkër, edhe nuk kam burje, nuk lefdrohëm me këtë, Allahu e kaba zotri gjithë bivë të ademit. A lejohet pra me thanë? Lejohet. Po pëse pe ambejri s.a.s. kanë dalëu, që me bët dalim në dërmjet pejgamberve, disa pejdjetarve kanë thanë, pe ambejri s.a.s. kanë dalëu, Para se më e di ç'është më i miri i gjithë njerëzve, nuk e ka ditë. Për atë ka ndalu. E disa tjerë kanë dalur. Edysa dietar tër kan thon, kët e ka bë për modestis, për Amberu sallallahu alej وسلم, për edukatës, për modestis, ka thon mos bëni dallim ndërmjet pejgamberve. Më thon që Muhamedi sallallahu alej وسلم është më i miri i gjithve. Edysa dietar tër kan thon, edhe mendojmë që kjo është më e saktë. Kanton nuk lejohet me bë dallim ndërmjet pejgamberve, dukë e lavdru një pejgamber, dukë e nënçmu pejgamberin tjetër. Nuk lejohet me thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është më i mirë se Musa, Musa nuk është bash, peambëri Sallallahu alejhi dhe salam është më i mirë. Kështu nuk lejohet. Po më thon, peambëri Sallallahu alejhi dhe salam është krija më e mirë për gjithë njerëzve, për gjithë xhenve, për gjithë pejgamberëve. Kështu lejohet. Po më lavdru, duke anëshmuar një pejgamber tjetër, kjo nuk lejohet. E pasi perfundon autori me peambërin Sallallahu alejhi dhe salam thot: "Wa ba'dahu al-khalifatu ash-shafiq" Nirmë nëqibu l'umëti s-siddiqë Pas të, pas për ambëri s-sallallahu alayhi s-sallam Ard khalifë ya ibud Sa imir të asht Ma imir ik të ummeyti Abu Bakr s-siddiqë Pas për ambëri s-sallallahu alayhi s-sallam Ma nukap i gambar Pa ard khalifë Udhës i musliman va Abubakr al-Siddiq, zaka rafiq al-Mustafa fi al-Ghari, shaykh al-Muhajirin wa al-Anzari. Ard Abubakr radiallahu anhu, ayti li ibani shashri, piyambairi sallallahu alayhi wa sallam shpail. Abubakr, i shokui piyambairi sallallahu alayhi wa sallam shpail. Shaykh al-Muhajirin wa al-Anzari, kya shaykh al-Muhajirin wa al-Anzari e muhajir ve evel ensar ve Abu Bakr radhiyallahu anhu Allahu subhanahu wa taala e permendin Kur'an kur tha wa thaniya ithuma fil ghar atay tecilet ishin bashk ne shpell Allahu se permendi Abu Bakrin Kur'an Abu Bakri ma'mer nuk përmendit në Kurën, po me rastin e ti, Ebu Bekri përmendit, kur i ban i shëqeri, pe Amberi s.a.s. në shpel, kur u shpërngullën, prej Mekkes, në Medina. Ebu Bekri, dhe di Allahu anhu, ardhë khalifej muslimanve, edhe sundoj, u dhejë që si khalife, dy vite e tre muaj. Ebu Bekri, ishte khalife sa, dy vjet e tre muaj. E pastaj, Vdesh Abu Bakri radiyallahu anhu në moshën 63 vjetore, ashtu si kur vdes peambere sallallahu alejhi dhe sellem në moshën 63 vjetore. E pas Abu Bakri radiyallahu anhu thot autori thaneeh fi al-fadl bi al-irtiabi el sadiqu natiqu bisawabi e pastaj padyshim majmiri pas e babakrit radhiyallahu anhu ostai i cili e ka ndod vërteten prej batilit ostai qe kur ka fol ka thon vërteten kush esht ky ani bihi shehm aba hafsin umar Man dhahera d-dine al-qawim wa nasar Thot ekan fialen Për baban ahafsas radiyallahu anha Omeyrin radiyallahu anhu I tili E shfaqi d-dine in haptas Adha ndihmai Kad-dine Asarimu al-munki Al-kuffari Wa musi'u al-futuhi Fil-amsari Omeyrin radiyallahu anhu Adha ajqe ishte shbaatan prath Adha ajqe izjaraj kufit e musliman ve Omeri radhiyallahu anhu udhayti udhayti si halife i musliman ve 10 vite 6 muaj Abu Bakri 2 vite 3 muaj Omeri radhiyallahu anhu 10 vite 6 muaj ishte halife i musliman ve pastaj gjithashtu Kura riti motion jazzet e 3 vjeçare, sikur pe ambairi sallallahu alejselam, sikur Abu Bakri, Abu Umair radiyallahu anhu, kura riti jazzet e 3 vjed, ia dorzoi shpirtin Allahu subhanahu wa taala te cilin e mbyti një person duke qen namaz, i cili quhet Abu Lu'lu al-Majusi, lu Umair radiyallahu anhu ia dorzoi shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Pas Umair radiyallahu anhu autorit ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين ابي اس او ميرت رضي الله عنه ارث عثمان رضي الله عنه يتيلي ازو تري ود دريتاه عثمان رضي الله عنه توت ذو النورين برناري i dy dritave pse pronari i dy dritave sepse Uthmani radhiyallahu anhu ishte i martuar me dy vajzat e peambërit sallallahu alaihi wasallam a ishte dikush tjetër i martuar me dy vajzat pe jo, e një peambërit sallallahu alaihi wasallam jo ndersa Uthmani e martoi nje her nje prej vajzave te peambërit sallallahu alaihi wasallam vdes ajo Për ambiri s.a.s. i adhaj dhe bajzën tjetër, për atë u qujtë Othmani radiallahu anhu, dhënën u rajnë, pronari, zotriju i dhëdëri të bërë. Bëhrul ulumi gjamië u l-Qurani, minhë ustahat me laikur rahmani. Othmani radiallahu anhu, ishte det i diturisë, Allahu i kishte dhanë shumë dituri, gjithashtu ishte, të buës i Qur'anit, aje që të bëj, edhe emblodhi Qur'anin, minhu stëhad, melaikur rrahmani, prej othmanit radiallahu anhu, janë të rpru edhe melaiket, edhe melaiket, yukahar marë, janë të rpru, Buray Uthmani radiyallahu anhu juadeni hadithin çe peamberi sallallahu aleyhi ve sellem ishte im shtetur edhe ishin zbuluar gjojt e tij hyni Abu Bekri radiyallahu anhu peamberi sallallahu aleyhi ve sellem nuk lëvizi pastaj hyni Omeri radiyallahu anhu peamberi sallallahu aleyhi ve sellem çndrai ashtu si ishte e pastaj hyni Uthmani radiyallahu anhu peamberi sallallahu aleyhi ve sellem u lëviz pak edhe i mbuloi gjojt e tij thania rasulullah hyni Bëkri, hini Omeri, ti nuk lëviz e fare E kur hini Othmani radiallahu anhu Ti ungrite edhe imbulove gjyit Pseja Rasul Allah Tha salallalli e sellem A mos tërprohem prej ati që tërprohen me lajket Prej Othmanit radiallahu anhu Jënë tërpru edhe me lajket Othmani radiallahu anhu është i cilësum me tërp Madhë që ka pasë Pasta autori thët Baja anhu sejidul ekuani Bi kefihi fi bej ati rridwani Për othmani radiallahu anhu Dhe besë Pe amberi sallalli e sellem Me dorën e ti Në bej ato rridwan është një marveshje Që muslimant e banë e cila quet Bej ato rridwan Qa është bej ato rridwani Shkurtimisht Sahabët bashkë me pe ambejrin s.a.v. unisëm për në umrë e mushrik të mekkës nuk liranin që sahabët me pe ambejrin s.a.v. me po umrën e pasta i shkoj Othmani r.a.v. me ndërmjetësu për musliman që me jau liru rrugën, e ardhë lajmi që Othmani, radhjallahu anhu, ka vdek, mushrik të mekkës, e kam vra Othmanin, e pastaj sahabet umblodhen, bashk me pehamberin, sallallahu aleyhi asallam, dhe i dhan besë Allahut, që me e dorzu shpirtin për hirtë Allahut, e pastaj gjithë, E i dhan dorën, i dhan besë pe Amirin sallallahu alejhi wasallam. E Uthmani radiallahu anhu nuk ishte prezent. Kush më dhan besë? Për Uthmanin radiallahu anhu, atëherë pe Amirin sallallahu alejhi wasallam ngriti dorën, edhe me dorën bes anhu, e tij dha besë për Uthmanin radiallahu anhu, mebi'atu Ridwan. E Uthmani radiallahu anhu udhëhcë si xhalife 12 vite. Othmani radiallahu anhu ishte khalife 12 vite e pastaj kur arritin moshën të dhët e 2 vjeqare i adërzoj shpirtin Allahu Subhanu ve Teala Sa vite ishte khalife Ebu Bakri 2 vite e 3 muaj Sa vite ishte khalife Omeri radiallahu anhu 10 vite e 6 muaj Sa vite ishte Othmani 12 vite Othmani radiallahu anhu Udheqi 12 vite si khalife e në moshën të dhët e dy vjeqare i, i adorzoj shpirtin Allah subhanu wa ta'ala atëher kur hyn munafikat edhe ignorantet edhe evran Othmanin radiallahu anhu e pas ta autor i thot wa rabi'u ibn ammi khairi rusuli a'ni l'imam al haqqa dhe l'qadri l'ali edhe i katërti me radhë i katërti me radhë وست امام علي رضي الله عنه مبيد كل خارجي مارقي وكل خبن رافضي فاسقي علي رضي الله عنه اشتي يتيلي كشكتروا يكا لفتو خوارج هذا رافضي خوارج يعني نغرد يدويو të cilët i bën sahabet qafira, e rafidit gjithashtu e një grup i dëvjuar, të cilët e ngritën Alion radiallahu anhu në pejgamber të laud, gjithashtu e ngritën edhe i dhanë cilësi të laud, subhanu wa ta'ala. E Alion radiallahu anhu ishte aj që i luftoj të dy grupet e dëvjuara, i luftoj edhe i shkatërej të dy këtër. Grupa, man kana lir rasul fi makani Haruna min Musa bila nukrani. Kush është Aliu radiallahu anhu, është ai që ka pozitën sikur e kishte Haruni te Musa i Alayhiselam. Haruni s'e kish pozitën te Musa i Alayhiselam, Aliu e ka kishte pozitën te peambëri sallallahu alejhi selam. Si peambëri sallallahu alejhi selam kur u nis per luftën e Tebukut e la Alihun radiallahu anhu me u kujdes për gratë dhe fmit Alihun radiallahu anhu tha ja Rasul Allah a pëmlen mu mësme anë luft me luftu unë rrug të Allahut pëmlen me qëndru këtu me gratë dhe fmit tha për Amberi sallallahu a.s. a nuk donë ti tjesh si kur Musa në dhe Harunit a.s. ti tjesh ndaj me je Musa a.s. kur shkej me folë me Allahun, ka në la zemënds e la Harunin a.s. Pe Amiri s.a.s. kur shkejnë të bug, e la Aliyon r.a. tha nuk dënë t'i t'jesh më pozit me mua, si kur Haruni me Musajin a.s. tha përveç se nuk ka pejgambar pas me je. Ti je Haruni pas Musajit a.s. ish pejgambar. Ti jet një të më pozit, veç pas me e mua, nuk ka pejgambar. Aliyo r.a.s. u dhej që Ishte khalife 4 vite e 9 muaj Aliju radiallahu anhu Khalife 4 vite e 9 muaj e Pastaj kur arritin moshën 63 vjeqare I adorzoj shpirtin Allahu subhanahu wa ta'ala Të cilin e mbyti një person I cili quat Ibni Mulgjem al-Khariji Kta ينقطر خلفاء الراشدين ينقطر خليفة أدريد ينيرس متميرك تي أميتي بس بأمبيري صلى الله عليه وسلم أهل سنيتي كالرديد صحابة إباري بس بأمبيري صلى الله عليه وسلم أشت أبو بكري أباستي أميري أباستي عثماني أباستي علي رضي الله عنهم جميعا أباستي عطوري ثد فالستة المكملون الأشرة e pas këtyre janë me radh edhe gjësh sahabët tjerë të cilët bahen dhjit prej atyre që janë përgëzum me gjennet pe ambejri sallatalli e sellem i përgëzoj me gjennet dhjetë sahabët të paret janë këta katër që i përmendëm e pas tyre janë edhe gjash tjerë kush janë sahabët e përgëzum me gjennet sahabët e përgëzum me gjennet Jënë katër që i përmendëm Pës të i rë I përmendim pashk Ebu Bekri Omeri Othmani Aliu 4 I pesti Abdur Rahmani i bën Aufi 5 Pës taj Saadi i bën Ebiu e Kasi 6 Tjerët Ebu Obejde ibnul Gjerrah 7 Tjetër Sa'id ibn Zeydi, tëjëtë, tait, tëjëtër, edhe dëjë, e përmendëm? Sa'id ibn Abi Vekasi, nëmët, i fundit, Talha ibn Obejdillah. Këta janë dhjetë sahabët e përkëzumë me gjennetë. Abu Bakri, radiallahu anhu, Omeri, radiallahu anhu, Uthmani radiallahu anhu Ali radiyallahu anhu Talha ibn Ubydillah radiyallahu anhu Zubair ibn Awwami radiyallahu anhu Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu Sa'd ibn Zayd radiyallahu anhu Abu Ubyd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu Aba Adhurrahman ibn Awfi, këtu plotësohen 10 sahabet e përgjysmë me xhenet, njerëz më të mirë të këtij ummeti. E pastaj autori thotë: Wa ehlu beyti al-Mustafa al-athharu watabi'uhu as-sade al-akhyaru. Gjithashtu janë ata që pe ambëri sallallahu alaihi wasallam, familja e pe ambërit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj vin ata që i kanë pasu be anbiirin sallallahu alaihi wasallam edhe sahabet autori i përmend gratë për të anbiirit sallallahu alaihi wasallam disa proigrave të anbiirit sallallahu alaihi wasallam janë të njohura ndërsa nuk janë të njohura sa duhet por atë i përmendim edhe gratë për të anbiirit sallallahu alaihi wasallam sa gra ka pas be anbiirit sallallahu alaihi wasallam ka pas 11 gra cilat janë ato Hatice Aisha Saudah Hafsa Zeynëb bintu Gëhsh Zeynëb bintu Khuzejm Safiye Ummu Habibe Gjuejrije Mejmune Edhe Ummu Saleme Këta janë Gërat e pe ambejri sallatë alësallam Njëmrdët gërat e pe ambejri sallatë alësallam Cilat janë Disa janë njohura Se dikur i kemi e mërtuf midë Me emra të grave të peambërisahulej selam adhe se tash me olem fmi dhe emrin Xhatija Aisha tash mo nuk është në mod nuk na takon tash me emërtu me gra me emrat e grave të peambërisahulej selam tash do të më emërtu me emra artistëve të, të këngëtarëve, ndërsa dikur janë kanë të njohura emra që së ikemi përdorën mesin e muslimanëve. E musliman tash më ranci të ringjallin këta emra, të edhë të njohin, edhe të mundohen të pasojnë ato. Shumë për emrave as që ekzistojnë në mesin e muslimanëve. Cela ti shih edhe një herë emrat e grave të bejë sallallahu alejhi وسلم. Hatice, Aisha, Saudah, Hafsa, Zeynab bintu Jahsh, Zeynab bintu Khuzim, Ummu Salama, Ummu Habibah, Juvairiyya, Maymuna, adha? Adha nja? Adha Safiyya, mashallah. Kto janë gratë e peambërit sallallahu alejhi dhe sellem? Gjithashtu peambëri sallallahu alejhi dhe sellem përveç grave ti i kishte edhe dy robresha, robresat pe e peambërit sallallahu alejhi dhe sellem, ëna e qa'emrin Raihana e tjetra e qa'emrin Maria. Kto janë dy robreshat pe e peambërit sallallahu alejhi dhe sellem? Gjithashtu fëmijët pe e peambërit sallallahu alejhi dhe sellem. Fëmijët pe e peambërit sallallahu alejhi dhe sellem janë Ummu Kulthum, Ruqayyah Zeynab edhe Fatima Këtë janë? Vaizat e për ambëri sallallahu aleyhi sallam Ummu Qulthum Ruqayya Zeynab edhe Fatima radiyallahu anha Këtë janë? Vaizat A tila djend e për ambëri sallallahu aleyhi sallam El al Qasim Abdullah edhe Ibrahim Këtë janë? e për ambëri sallallahu aleyhi sallam Tila djend El Qasim Abdullah Abdullah edhe Ibrahim, për amëri sallallahu aleyhi sallam, krejt këto fmi, i kishtë me, me khatijën, radhjallahu anha, përveç Ibrahimit të cilin e kishtë me marijen, për amëri sallallahu aleyhi sallam, i kishtë e këto fmi, Ummu Kulthum, Rukajja, Zeynab, Fatima, Abdullah, Kasim, edhe Ibrahim, krejt fmi, me khatijën, radhjallahu anha, përveç Ibrahimit, Ibrahimit të cilin e kishte Me Marien Për Amberi s.a.s. krejt këto fmi I varosi me dorën e ti Gjithë vdicën Duke qenë për Amberi s.a.s. gjall Përvesh një Kush ishte ajo Që mbeti pas dhekjes për Amberi s.a.s. gjall Ishte Fatimia Radiallahu anha Fatimia radiallahu anha Vdish pas një kod shkurd Pas dhekjes për Amberi s.a.s. Pasa kohë Paz jash mui Paz jash mui Paz jash mui Paz jash mui Paz jash mui Paz jash mui Adha Fatimia radiyallahu anha Nmošan Nizet anant Vyachara Kta jan grad Paz jash mui Adha kta jan fmid Paz jash mui Adha kta jan fmid Paz ta utori thad Wat tabi'ihi Asadatu l-akhiyaru Adha s-sahab Vyn Pasu asit s-sahab as Kushan kta Kta jan tabi'iind S-sahabat va sahabe ve tabe'in thot fe kulluhum fi muhkam alqur'ani athna aleihim khaliq alaqwani jith ka allahui ka permend quran اذ الكالچیني كناو چر متا مكان المساحبت اذ متابعين صد الله سبحانه وتعالى وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اتد بارد تشو شبرغولن بري مهاجر و اذ بري انصار و الذين اتبعوهم باحسان اذ اتجي كان باسو صحابت متمر اذ تابعين تشي كان باسو صحابت radiyallahu anhum wa radu anhu Allah was diknaçur meta edhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala thotë paambeyy rasulullah sallallahu alayhi wasallam khayru ummati alqarnu alladhi bu'ithtu fihim çikulli më i mirë gjenerata më e mirë yen ata që jam derguont ata yen sahabet radiyallahu anhum Thumme lëdhine jelunahum, e pasta janë ata që vinë pas sahabëve, janë tabi indë. Thumme lëdhine jelunahum, e pasta janë ata që vinë pas tabi indëve, janë atë bajt tabi indë. Me kaq, autorje e përfundon këtë temë për të kalu në pasimin e sunetit për ambejri s.a.s. Me kaq, e përfundojmë gjithashtu, edhe ne, inşallah Allahu në takon ligeratën ardshme, e ku lukav li hadha, wa staghfirullahi, li, wa lakum, wa lhakum, الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك